Na, akkor ma befejezzük az ekkorintust mai nappal, és jövő héttől pedig már témákat fogunk megnézni. Eddig három téma érkezett, bizalom, Isten vezetése és az evangélizáció, hogy hogyan kell evangélizálni. Ezeket fogjuk megnézni. Viszont ma pedig befejezzük az egykorintust. Uh, Jegyzetfizet? Nincsen át. <gül> Burger King van, vagy micsoda. Most jön a jegyzet. Jó. Na. Az Ekkorinthust 15. 34-es versnél hagytuk abba. Innen fogjuk folytatni. Most nagyon ilyen, ilyen, nagyon sokat fogunk átvenni, mert a 16. részt is egybe. Úgyhogy ez ilyen gyors lesz. <coughs> előtte imádkozunk jó? Uram, csak így kérlek, hogy hogy mennyitjük az igét, nyissuk meg a szívünket Isten előtted, és uram, csak így kérünk, hogy szólj hozzánk így ezen a mai estén, uram, hogy szükségünk van arra, hogy te vezess, hogy halljuk a te hangodat. Kérlek, uram, hogy ha le a, a, a szívünk, és a, hat halljuk meg a te hangodat, urunk, és, és nem szeretnénk úgy elmenni, hogy idejöttünk, uram, hogy le vagyunk nyomva olyan sok mindennel, meg vagyunk terhelve, de szeretnénk, Uram, így felfriss jönni Te benned, Uram, ezen a mai estén. Kérlek, Uram, jöjj kegyelmedből. Ha emlékeztek, pálapostól arról beszélt, hogy mennyire fontos a feltámadás. A korintusoknak az agyába kellett rüzíteni, hogy lesz feltámadás. Tehát ez egy, nem egy ilyen lányállom, nem egy ilyen dolog, amilyen kitaláció, halucináció, hiszen Jézus föltámadt a harmadnap, és, és ő most is él. És emlékeztek, hogy, hogy, hogy megnéztünk három ilyen fontos dolgot, hogy a mi, a mi hitünk az mind alapszik. Ha nem voltál itt múlt éten, akkor azt ért fel, Istennek az erején nyugszik elsősorban ami hitünk, tehát nem egy emberek által összeállított vallásrendszeren, hanem Istennek az erején nyugszik, és erre Két fontos dolog, két fontos tény épül fel, az üres kereszt és az üres sír. Ha eddig nem voltál biztos abban, hogy a kereszténység az igazi, akkor ebből a két dologból meg fogod tudni, hogy igenis a kereszténység az igazi. Egyetlen egy más vallás sem tudja felmutatni az ő élő istenét, vagy az élő vezetőjét. Egyelül a kereszténységben van meg az, hogy Jézus él, és mindennapi kapcsolatban lehetsz a te istenedbe. Ez egy olyan fantasztikus dolog, ami egyszerűen nem is fér bele a fejünkben. Jó? Mert ezt fogjuk folytatni Pálapostról, most pedig arról fog majd beszélni, hogy ö, ilyen testélyesek leszünk, ma a testről fogunk beszélni, úgyhogy pont jó, hogy eztek is, hogy lesz-e lesz -e testünk akkor, hogyha föl fogunk támadni, lesz-e mennyei test? Ha lesz, akkor az milyen lesz? És ennek a témakörét fogja ö, boncolgatni, 35-től 49-esig erre a két kérdésre próbál választ adni, amennyire választat Pálapostra, hogy hogyan támadunk fel, és hogy milyen lesz a mennyei test. Erről fog beszélni. <kül> 35-ös De mondhatná valaki, mi módon támadnak feladottak, és minél testtel jönnek ki, balgatak, amit te vedsz, nem elemenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvesz, nem az a tested veted el, amely majd kikér, hanem puszta magot, talán búzáit, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet áll annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Először is egy... Ö... Kérdés, hadd tegyek fel nektek, ugye, hogyha majd a testről lesz szó, hogyha majd a mennyei testről, hogy, hogy ki az, aki közöttek teljes mértében megvan elégedve saját magával, saját maga testével? A, a hajni megvan elégedve? Csó megvan elégedve? Tehát nem sokan. Tehát azért, azért ugye mindannyian, ahogy vagyunk, azért mindig találunk magunkba saját egy kis hibát itt meg ott. És hogy egyre egy, egy, egy öregszünk... Egyre több hibát fogsz saját magadba felfedezni, egyre, egyre ráncosabb leszel, egyre büdösebb leszel, és ez hatványozni fog. És ugye, az a mai világunk meg úgy van, úgy van fölépítve, hogy minden a, minden a, a testről szól. Ugye, a, a mi fejünket, a férfiak fejételen nyomják a playboy nőkkel, hogy ez az igazi nő, ilyennek kell lenni minden ö, igazi nőnek, így kell kinéznie. A lányok fejételen nyomják ö, Brad Pitt-ekkel, hogy így kell kinézni egy igazi fiskónak, vagy... Ö, Kinek? Nem, Brad Pitt. Na mindegy, szóval valamelyik jóképű fickónak. <gül> Joe-nak Joe hívják. Jó, tehát, hogy tele van nyomva a fejünk, és, és ezekhez próbáljuk akarmakatlanul sokszor igazítani magunkat, hogy hát én nem vagyok olyan jó, én nem nézek olyan jól, kövér vagyok, nem tetszem annak a fülnek, a ugye ugyanez. Mindig én például nagyon szégyeltem magam, a gimnáziumban én nem mertem sose bemenni rövidgatjával, mert a vékony volt a lábam, meg görbe is volt, hogy mindig engem rögtek a lányok, amikor felálltunk sorba, akkor mindig, amikor én jöttem utolja, egyből már az első sor a lányok voltak, és mindenki rögtött, hogy úgy, megjött Dani, és mutogattak, hogy két ilyen pácika volt a lábam, be volt esve a melkasam, tehát elég rosszul néztem ki a többiek között mellett, de hál' Istennek, hogy az úr így is szeretett, és ö, ö, egy nagyon fontos dolgot meg kell tanulnunk hogy, hogy hogy mi Isten képmásai vagyunk. Tehát ez egy, Isten, Istennek nagyon tetszünk így, ahogy vagy. Nagyon tetszel neki. Sőt, azt mondja, írd fel, példabeszédek 8 8.30-31-ben, hogy, hogy gyönyörködik az embernek fiaiban. El tudod képzelni, hogy Isten teben egy gyönyörködik? De abban is minden, mert ő alkotása vagy. Teljes mértékben benne is gyönyörködik. Például beszélek 8.30-31. Mert teljesen az ő, nem csak a lelked az ő alkotása, hanem a tested is az ő alkotása, és neki így tetszel. És mi szépek vagyunk az ő számára. És ö, lehet, hogy magadra nem vagy el, megelégedve, de akkor mindig gondolj arra, hogy igen, Isten szemébe szép vagy. És majd neked is ad egy olyan társat, aki, akinek te nagyon fogsz tetszeni. És nem, nem kell magunkat igazítani különböző nagy sztárokhoz. Jó? És azzal kezdett Pálapostról, hogy kérdezik tőle, hogy mi módon fognak föltámadni, és hogy milyen lesz a teste a, a mennyei test. És pálapos, egy elég erős szót használ, hogy mondja, hogy balgatag, ami elég finoman lett lefordítva, mert nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy te bolond, te idióta. Miért kérdezel ilyet, tesik? Eszetlen, igen. Hát ez Még az már, az már kicsit másolít. Tehát egy idióta vagy, hogy ilyen kérdést teszel fel. Ha én nem tennél fel ilyen kérdést, mert ugye egyértelmű, hogy nem ilyen, ez a tested nem fog újra megelemelni, nem ez a tested fog újra, Isten nem ezt a testünket fogja újra renoválni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Isten majd ezt össze fogja ezt a testet még egyszer rakni. Nem tudom, mennénk ezek volt egy film a Brad, nem Brad Pitt, hanem Bruce Willisnek, amikor ilyen, volt benne ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szí, szérum, ami a két nője két nővel volt, és akkor mind a kettő megitták, és akkor az egynek, hogy ilyen nem haltak meg, ilyen, ilyen mindig és akkor a végén már meghalt Bruce Willis is, aki mindig újra preparálta az arcukat, és a végén jönnek a, a temetés, és ö, így összet darabokra fog széttörni. A, jó áll neki a halál, igen, az a címe. Na és ö, ugye Isten nem ezt a testünket fogja újra összelakosgatni, és akkor majd kifoltozgatja, nem teljesen újat fog előhozni. Ugye? És itt a magnak a példát hozta Pálom, hogy nagyon egyértelmű. Ugye elvetsz a magot, ugye az e, a földben az meg fog rothadni. És utána abból kijön egy gyönyörű szép, mondjuk egy tulipán magot elvetsz, egy gyönyörű szép tulipán lesz belőle. Nem ugyanaz fog kijönni, nem egy nagy óriási mag fog kijönni belőle, hanem, hanem egy gyönyörű szép virág, vagy egy termés, vagy búza, vagy bármi másé. Tehát ugyanígy lesz, ami testünk, és egy teljesen újat fogunk kapni. Isten egy, egy új mennyei testet fog ö, ö, előhozni, elővarázsolni, lehet így mondani. És azt mondja, hogy nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és másnak holnak a dicsősége. És más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségére nézve. <kül> És itt Pálapostra az élővilágból hoz példát. Most ugye vannak az állatoknak, és az égi testeknek, ugye más a kiszticálnak, a kiskutyusnak, a halaknak, a testem, a daraknak, vagy egyetem, meg más a csillagnak, napnak, bolygóknak, de mindegyiknek más-más a, a, a, a formája, de mindegyik Istennek a dicsőségére van. Ez mind Istennek a dicsőségét tükrözi mindenkinek vissza. És ugye mi ugyanezt ezt Istennek a dicsőségét fogjuk visszatük. Már itt a Földön is a dicsőségét tükrözünk vissza, és a mennyben ez még jobban, még jobban láthatóvá fog válni. És azt mondja Pápos, hogy más a csillagoknak, más-más a, a, a csillagoknak a, a dicsősége, és nem tudom melyik e hogy minket is az ige a csillagokhoz hasonlít, ki tudja, hogy hol van az. Először meg én, Dánielben így van, Dániel 12-ben. Tehát nagyon szép, ha ezt az igét még nem ismerted, akkor, akkor uh, írd fel magadnak. Ez egy gyönyörű szép igéves Azt mondja Dániel 12. 2, És sokan azok közül, akik alusznak a földporában felserkennek, némelyek örökére, némelyek pedig gyalázata, és az örökkével utálatoságra. Az értelmesek pedig fénylenek, ezek ti vagytok, tehát ti vagytok az értelmesek, fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat igazságra visznek, mikint a csillagok örökkön örökké. A csillagok, amik, amik most vannak a... Isten a világ, az univerzumba, azok egyszer elfogják a szépen dicsőséget, el fognak töröltetni. De a mi dicsőségünk az örökké-örökké fog ragyogni. Ezt adja nekünk Isten. És ugye ezekben az égi testekben, meg az állatoknak a testében, ugye, hogy különböznek más-más a dicsőségük, de egy dologban megegyeznek, hogy ezek nem fognak soha megújulni. Isten nem azt mondta, hogy új kis cicák és új kis kutyusok lesznek a mennyben, meg új kis bocik, meg nem azt mondta, hogy új napot és új holdat fog teremteni a mennybe, ezek nem lesznek. Ott Jézus az ő dicsőségében fogott ragyogni. Hanem azt mondta, hogy mi, te, meg én fogok ö, új testet kapni. Megdicsőlt testet fogunk kapni. El tudjátok képzelni, hogy, hogy Isten menünket milyen gyönyörűvé fog tenni. Ha most nem vagy magaddal melege, megelégedve, ott aztán fantasztikusan jó fogsz kinézni. Te leszel a bombanő, meg a bombasrác. Robbani fogunk ott, annyira jó fogunk kinézni. Jó? Tehát, és ráadásul az ő ábrázatát fogjuk viselni, Istennek az ábrázatát. El tudjátok képzelni, hogy micsoda, micsoda ö, nagyságra vagyunk elhívva? elhívva? Tehát egyszerűen fel se tudom fogni az agyammal, hogy Isten mi mindent ad, és ígért meg a mi számunkra. És a 42-es, 43-as versben három dolgot mond el. Azt mondja, éppen ugye halottak feltámadása is elvetetik romlandóságban, feltámaszthatik romhatatlanságban. Elvetetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Három dolgot mondd el, hogy nem leszünk romhatatlanok, nem leszünk, ö, vagy ö, bocsánat, romoltatlanok leszünk, dicsőségesek leszünk, és erőteljesek leszünk. Ha emlékeztek ugye Jézusnak a feltámad testére, Jézusnak már más volt a, a teste, mint ami, amiben meg, ami keresztem megfezlették. Emlékeztek, ugye Jézus így váltalánul megjelent a tanítványoknál, így átment a falon. De ugyanakkor ugyanez, ugyanebben a testben evett is Jézus a tanítványokat, Jánosnak a végén, 21-ben látjuk, hogy leültek és együtt tettek halat és kenyeret. Sőt, ugye meg is fogták Jézusnak a, a, a meg is tudták tapintani a, az oldalát meg a, a kezét, hiszen, hiszen mégis volt látható teste, tehát nem egy ilyen teste volt, de nem is ugyanez a húsvértest, amit mi hordunk. Egy teljesen más, egy teljesen, nem tudom, nem tudom, ne kérdezhetek meg, hogy ez, hogy fog kinézni, meg milyen anyagú, állapotú, tehát ezt nem tudom felfogni, hogy hogyan lehet az, hogy átmegyek a falon, de közben tudok enni is, tehát az így számomra felfogadatlan. De egy ilyen, ugyanígy ezt a, ezt a romoltatlan, dicsőséges, erőteljes hasonló teset fogjuk mi is kapni őtől tőle. A 2. Korintus 5.1.5-ben azt olvassuk, hogy mert tudjuk, hogy, hogy a mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált örökké való házunk a mennyben. Azt mondja itt a, a 1-5-ös versig. Pál azt mondja, hogy, hogy a mi most földi testünk az olyan, mint egy sátor. Sátorhoz hasonlítja a testünket, ami ugye idő, idő alatt le fog bomlani, egyszerűen elfoglodhatni, ami, ami ö, nem lesz maradandó, nem örök. És ugyanezt mondja Jézusra is, az igen egy a János evangélium, azt mondja Jézus, itt lakozott, itt sátorozott közöttünk Jézus Krisztus is. És azt mondja, hogy amit majd fogunk kapni, ez fog van ez, ez a földi sátunk, amit viszont fogunk kapni, az örökké való lesz, azt mondja, hogy ez nem kézzel csinált lesz. És a, a Márk 14.58-ban azt mondja Jézus, saját magára, ugye mondja, a saját testével kapcsolatosan, hogy uh, 1458. Mi, mi hallottuk, hogy ezt mondták róla, mi hallottuk, mikor ezt mondta, én lerontam egy kézzel csinált templomot, és hálapra alatt mást építek, mely nem kézzel csináltatott. Mi azt mondja is, hogy ez nem kézzel csinált lesz, ami mi uh, új testünk, amit fogunk majd kapni Istentől. Ugye emlékeztek, általában mindig, amikor uh, beszélgetünk emberek, igen, hogy a Mennyországba fogunk jutni, és igen, ha akkor a lelkünk megy a Mennyországba. Ezzel mindannyian egyetértünk, igaz? Így van. De nem teljesen igaz, mert, mert kapunk új testet is. <gül> új testet is fogunk kapni. Tehát nem csak a lelkünk fog oda menni, és ott lesz majd az Úr előtt, hanem egy új testben fogunk ott lenni az Úr előtt. Tehát a lelkünk és a testünk is a megváltásra szorul. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a testünket azt ne zárjuk ki a megváltás alól. jó? És ami nagyon, nagyon csodálatos, hogy a 44-től kezdve olvassuk. Elvetetik az érzéki test, feltámszatik a lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva. Őn az első, első ember Ádám, élő lélek, utolsó Ádám, megelemítő szellemé. De nem a lelki az első, hanem az érzék utána a lelki. Az első ember földből való, földi a második ember, az úr a mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földek is. Amilyen a mennyei, olyanak a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földének ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek az ábrázatját is. Annyira jó, hogy, hogy a, a mennyei testét nem kellett neked és nekem megdolgozni. Azért, hogy a mennyországnak a része legyél. Nem tettél semmit. Az Isten kegyelme által fog, fogunk megújulni, és egy új testben, megdicső testben fogunk előtt állni. És nem csak, hogy nem kell megdolgozni, nem is kell fenntartanod ugye, most fel kell magunkat tartani, az, hogy jól nézzünk, ki kell megmosakodnunk, hajat mosni, fürödni, így van, akkor eléggé, el, elég hamar, eléggé hamar, közösségünk hamar felbomlana, hogyha ezt, ezt a dolgokat nem gyakorolnánk, de ott nem kell van a mennybe, semmit tenned azért, hogy, hogy, hogy jól, jól nézzék ki tovább, és örökkön, örökké. Nem kell semmit tenni, az Istennek a kegyelme, és az ő erén fog az egész minden nyugodni. Annyira, hogy mindent Isten ilyen klasszolni. Eltervezett. Aztán, hogy írjátok fel a János 6.39, azt mondja Jézus, hogy, hogy én senkit el nem fog veszíteni, mindenkit föl fog támasztani az utolsó napon. Tehát el tudod képzelni, hogy, hogy, hogy, hogy a, olyan hatalma van Jézusnak, hogy mindenki, aki hozzá tartozik, te is, meg én is, azok közül egy sem fog elveszni. Egy sem mondhatja azt, hogy ja, hát engem elmetem feltámaszva, Jézus engem nem tudott feltámasztani, bocsi. Tehát ilyen nem lesz, mindenki föl lesz támasztva azt mondja, hogy ezt Jézus fogja megtenni, az ő hatalmán fog, az ő erején fog ez nyugodni. És itt pálapos, rányvetős versben a, a Ádámot hozzá emlékeztek, ugye, Ádám egy tökéletes ember volt itt a Földön. És tökéletes állapotában mit hagyott rád és rám? A bűnös természetet. Mit hagyott még rám? A halált Mit hagyott még rám? A kárhazatot. Ennyit hagyott ránk az első tökéletes ember a Földön. De eljött a második Ádám, ugye Jézus Krisztus, aki ugyancsak tökéletes volt, és mit hagyott ránk? A mennyet. Mit hagyott ránk? Az ő dicsőségét. Eltörölte, majd fogjuk látni, hogy minél eltörölte a bűnt, a halált, az ellenséget. Egy új életet adott nekünk. Az ő életét adta nekünk. És itt kézzetek, egy Korintusban, ugye egy görögökről a lévén szó, a, a görögök állandóan meg akarták, majd Krisztián és Bécnétek jobban történemből, ők állandóan meg akarták szerezni az Isteneknek a, az életét. lenni, mint az Isten, olyan, nekünk olyan élet kell. És valahogy el akarták mindig rabolni, hogyan tudjuk megszerezni Istennek az életét, az Isteneknek az életét. És azt mondja Isten, hogy nem kell elrabolni, nem is kell, valahogy megszerezned én adom. Adom neked ajándékul, hogyha jössz a fiam az a hiszel benne. És a görögben a Bibliában az életek két szót használ. Az egyik a biosz kell a, a biológiai életről van szó. A második másod pedig a, a zóé, ez pedig magának az Istennek az élete. Na ez az, amit nekünk ad uh, Jézus. Az ő saját életét. Tehát tudod képzelni, hogy, hogy Isten ugye olyan felhogyatlan, hogy örökké való, De ugyanak azt mondja róluk, hogy te is örökké való vagy. Tehát ugyanaz az életünk lesz, mint a mi Istennek. Örök, nem fogunk soha meghalni. Annyira nem tudjuk felfogni, és hát én nem tudom felfogni, hogy ez ugye milyen lesz, és hogy hogy lesz, és hogy... Ugyanúgy, mint Isten élni fog örökön örökké, ugyanúgy én is élni fog örökön örökké. De ezt adja nekünk Isten, úgyhogy nem tettél érte semmit, csak hogy jöttél az ő fiához. Hát egyszerűen Isten csak így eláraz bennünket az ő jóságával. És az ő menyei ábrázatát fogjuk hordani, egy János 3.2. Hát azt mondja, szerettei, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá. mert meg fogjuk őt látni, amint van. Az, mi is olyanok leszünk, és fogjuk őt szemtől szembe ö, látni, az ő dicsőségébe. És akkor, akkor csak ott el leszünk ájulva, és csak nézni fogunk. Múltkor volt Annával egy ilyen beszélgetésem, és ugye Mennyországról beszélgettünk, és akkor mondja, hogy... hogy én úgy szeretnék gazdag, gazdag lenni, és akkor menj olyan, hogy ott, ott gazdagok leszünk, és akkor, mert ott arany lesz minden, meg, hogy gyémánt, meg minden. És mondanak, hogy, de kézzel, de a mennyországban nem ez lesz az érték, ott, ott nem menne fogunk körülni, hogy arany utca lesz, meg gyémántok, meg nem tudom, mik lesznek ott, milyen fantasztikus dolgok, hanem ott lesz Jézus, és ő lesz a leges És mondom, akkor meglátjuk, hogy csak így ámolni fogunk, és csak így tálfa És akkor azt mondta, hogy nem is fogunk nyelni. Hát mondom, igen, annyira a hogy még nyelni se fogunk tudni, csak így egyszerűen ott fogunk állni, és, és csak így nézni fogunk. Annyira jó, hogy volt egy, egy ilyen bizonyságtétel, ez egyik uh, Golgotában egy, egy vezetőpászló, vagy nem tudom, ki volt, aki meghalt, és hát, ilyen klinikai állápotában volt, és ott volt az úr előtt, és aztán, aztán az úr visszaköltötte és akkor kérdezett tőle, hogy na, és, és mi, volt, mi volt, mit láttam a mi volt, milyen volt, hogy nézett -e, kész, hogy én nem tudom, mert csak Jézus néztem. Azt mondja, egyszerűen, tehát a többi az úgy fog mint csak nagyon jön lesz Jézus, hogy csak így egyszerűen el fogunk ott álljonni előtte, letérdelünk, és csak így imádjuk és csodáljuk őt. Tehát hasonlóvá leszünk ő hozzá, az ő ábrázatját fogjuk ö, hordani. Szóval azt mondja, az pedig állítom atyám fiai, hogy test és vér nem örökölt Istennek országát, sem a romlandóság nem örökli, örökli a romlatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, mindjárt, ugyan el, mindjárt nem alszunk el, de mindjárt elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantás utolsó Tromita szóra, mert Tromita fog szólni, és halottak feltámadnak romatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romatatlanságba öltözik, és a halandó hatatlanság öltözik, akkor beteljesül az ige, mely megvagyon írva. Hú, hát ezek nagyon érdekesek. Kérdés, ugye, na mi van akkor, hogyha oké, okay, hogy akik meghalnak, de mi van azokkal, akik élni fognak, azoknak akkor nekik is lesz mennyitestük, hogy fognak mennyiteset kapni? Mert oké, okay, hogy én el fogok rothadni ott a földben, de aki még, ha így úgy, akkor fog viszon akik még élnek, akkor azoknak hogy lesz? mint lesz a. No, ugye, jogos a kérdés. És ugye erre, hogy az egy a 4.15-ben adja meg pontosabban a válaszpálapost, hogy ők is ugyanúgy fognak kapni mennyitestük, akik élni fognak. És ez egy jó hisz számunk, hogy lesznek akkor hív emberek, amikor Jézus vissza fog jönni erre, erre a világra, tehát nem úgy lesz, hogy nem lesz itt már egy, egy hívése, lesznek itt hív emberek, és lehet, hogy még a mi időnkben el fog jönni Jézus Krisztus, és mi is ott leszünk közöttünk, és azt mondja, hogy egy, egy szempillantás, és hopp, és átváltozunk. Annyira jó, nem? Most oda kell menni a tükör előtt, egy 10-20-30 perc, kinél, hogy lányoknál, fiúknál. Rövidebb idő, hogy jól nézzünk ki. Egy óra. Ja a fiúknak, oké. Okay. Hát nekem maximum fél perc, egy perc. És akkor kész egy szempillantás, és akkor, és akkor tökéletesek leszünk. El tudod képzelni, hogy ennyi, most kell fél óra ahhoz, hogy, hogy nézzél úgy, ahogy ki, akkor már csak egy ennyi, és akkor teljesen tökéletesen megdicsőd testben ott fog szállni Jézus előtt. És olvassátok hozzá, hogy a 4.15.17, 17 hogy az elgáltatás pillanatában fog ez megtörténni, és hogy a halottakat nem fogjuk megelőzni, nem együtt ott leszünk majd az Úr előtt. Jó? És akkor azt mondja itt az 50 és versben, és akkor beteljes, amit meg, ami írva van, elnyetett a halál diadalra, halál, hol lett a pokol, hol lett a diadalmad. A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalmat adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Azt mondja, hogy a halál, a, a, a pokol a bűn le lett győzve és rihátok, hogy én ezt, ezt a részt olyan sokszor átolvastam már, meg szerintem már ti is nagyon sokszor, de ez volt, szerintem tegnap, vagy tenepelőttem, amikor készültem, egyszerűen így leütött az egész, hogy itt van egy, egy könyv, és a, itt két-három ige vers, egy, egy könyvbe, egy lapon, ami az én életemről szól, hogy te jó ég. Annyira leütött, hogy nem tudtam felállni, hogy ez, ez most itt rólam van szó, hogy, hogy én meg vagyok ment, vagy a jövőn be van biztosítva. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen nagy dolog, hogy egy könyvben van ez így leírva, csak ennyi az egész, és annyi, hogy ezt elhittem, és innentől kezdve Isten megbocsátott nekem, és, és örök életem van, és nem is akármilyen örök életem mennyei, mennyei testben, tökéletes állapotban fogok ott állni a, az ő országában. Miért? Mert Krisztus győzött, mert a bárány győzött a Golgolytai kereszten, és harmannak a föltámad és megszabadított bennünket a bűnnek az erejét, ugye, a bűn ereje a törvény. A törvényből tudtuk azt, hogy, azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Ha nem lett törvény, akkor nem tudtuk volna, akkor nem lett volna mérce. De Isten elénkratani, csak itt a mérce gyerekek, ezt kell megütni. És akkor, pff, ezt megütni. Hát hányszor gondoltam már rosszat, szüleimmel tisztetlen voltam, paráználkodtam, loptam, csaltam. Hát, ez, hát ez, ez elég... Már egyszer megcsináltam mindent legalább, de inkább ink Hát ezt a mércét nem tudom megütni, és akkor azt mondja, Isten, nem is kell megütni ezt a mércét, csak higgy az én fiam a Jézus Krisztusba. És ezt megtettel a konyentől kezdve ennyi. Egy lapon két-három vers, ami a, a be van, van biztosítva. Egyszerűen pff, le vagyok döbbenve. És az, amit itt Pál Lapostra itt említ ez a a szakasz az a hóseásban van benne, a hóseás 13-14-ben, pár nem pontosan ö, hozza, de ö, ottani profécia. Tehát több száz évvel előtte Isten ezt megígérte, hogy mi lesz majd a messiásnak, a, a, az eljövetelének a, a, a, az áldása miránk nézve. Hogy le, fog, le lesz győzetve a halál, le lesz győzetve a bűn, és a, és a kározata nem kell elmenned. Emlékeztek egy, egy, egy gyümölcsva, által jött be a bűn ebbe a világba. Egy másik fa által lett pedig elvéve, a kereszt által pedig el lett véve a bűn és a halál elgyőzetve. És a, így ért fel a Kolossi 2.15. Tudjátok, amikor, amikor Jézus meghalt a kereszt, kereszt, kereszten, akkor ott az ellenség, a sátán ki lett gúnyolva. Tudtátok ezt? Eddig mindig ő bennünket, hogy milyen bénák vagyunk, meg bénák vagytok, meg bűnösök vagytok, meg kározatra valók vagytok. Ott mindig Jézus megszegyenette, ott diadalmat adott, és azt azt szerint, hogy, hogy szégyenszerűen mutogatta a sátánt, hogy itt vagy le vagy győzve, ennyi vagy, nokedli semmi vagy. Én, én győztem, Gyeng, gyengécske vagy. Ez. És ott van azt mondja, a halál. Ugye minden, minden ember, minden ember, és ugye a gondolsz, akkor te is bennem, hogy, hogy valamilyen szinten azért, mert ugye kicsit bizonytalan nem tudjuk, hogy le, hogy lesz, de félünk azért a, a haláltól. Pláne az, aki meg nem ismeri istenet, az meg aztán szerintem nagyon is fél, még hogyha nem ismeri bevallani. Biztos vagyok benne. A zsidó 2.14-ben tudjuk ezt. Hát azt mondja, hogy 15-ös vers, és megszabadíts csatokat, akik a haláltól való félem miatt teljes életükben rabok voltak. Ugye milyen, aki, aki nem hisz Isten, akkor nem tudja, hogy mi lesz a halál után, azért ez egy bizonytalanság. Olyan, hogyha megyek a vonaton, és nem tudom, hogy jó vonat szálltam fel, és most hogy merre tartok, hol fog leszelni. Azért ez elég bizonytalan, hogy most. Még állomás fog jönni most, hajdúbeszülményünk vagy? Vagy mire egy háza, vagy most mi fog következni? Elég lesz el. bizonytalan leszel. A zsidó kettő 15. 11, 15. Ez is, Ott izgulsz, hogy most mi fog élni, mert nem tudom, hogy mék a fogsz megni. lehet, hogy rossz ez akkor meg aztán mehetsz vissza. De hogyha. Hogyha te jó vonaton vagy már, akkor fogod tudni, hogy igen, kicsit bizonytalan még az út, de fogod tudni, hogy hol fogsz megél megélkezni. Tudom, hogy igen, nyilv egy házára fogok megérkezni az az állomásnak a, a, a, a vége, és tudom, hogy, hogy Isten előtt fogok majd megállni, És ugye ez mennyire fantasztikus, hogy elvette azt a félelmet, ami az embereken, amit rab rabként fogta meg az embereket. Azt mondja, hogy legyőzett, és azt mondja, hogy 14-es vers hogy azoknak, hogy a halál által megsemmisít, megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni az ördögöt. Jézusról mindig úgy olvasok Jézus, hogy, hogy ilyen kegyelmes, meg szerető, meg, meg, meg, meg ilyen bárány, megetett bárány, de Jézusám lesz pusztító is. Azt mondja, hogy megsemmisíti. Jézus egy, egy hatalmas Istenünk, aki fog, fogja ezt így elpusztítja, legyőzi a halált teljes mértékben. És teljes mértékben ezáltal győzelmet is diadalmat aratott. Ez egy fantasztikus dolog. Na és akkor azt mondja, hogy 58-as vers, azért szerelmes atyámféjai erősen álltok mozitatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És a végére etesz pálapos egy ilyen buzzítás, ami igazából nem is nagyon jön bele a képbe, de mégis betett ezt a ezt a dolgot, és nagyon jó ide. És ezt jegyez meg, vagy írd fel magadnak, hogyha egyezett, hogy itt Páposra ezt egy parancsolatként, egy, egy, egy ilyen felszólításként mondja, ami azt mondja, hogy ezt tegyétek folyamatosan. Nem azt mondja Pápostra, hogy ez egy olyan dolog, hogy szerintem ez jó dolog, és hogy gyakranakot csináld. Nem azt mondja, nem, ez egy olyan dolog, amit kell tenned, amit ami fontos, hogy tegyél. És ne csak hogy valameddig, hanem folyamatosan állandóan ezt tegyed. Ezt gyakoroljátok. Mi pedig? mit? Hogy erősen álljatok mozitatatlanul, van az Úrnak dolgai, dolgaiban. Mert azt mondja, hogy mert nem hiába való. Azt mondja, hogy pápos, hogy nem üres a ti dolgotok, amit az Úrért végeztek. Azok nem egy, egy üres, semmire való dolog, hanem annak van jutalma. Ö, ö, meg lesz jutalmazva majd a mennyben. És ugye, Isten olyan fiúkat és lányokat akar kinevelni vagy fölnevelni az ő szent lelk által, akik, akik erősen állnak, akik, akik a sziklára építették a házukat, nem fövényre, nem homokra, hanem sziklára. És ha sziklán állsz, akkor te erősen fogsz állni, akkor mozitatatlan leszel, akkor, uh, akkor erősen fogsz tudni buzgolkodni az Úrnak a, a, a dolgaiban. És erre a sziklára, és nagyon fontos, hogy, hogy mire építkezel. Ha erre a sziklára sziklán állsz, és erre építkezel, a, a, a, a, erre kell, hogy építsd az életedet, a jövődet, a, a kapcsolataidat, a szolgálatodat, majd a jövőbeli társadat, a, a, a gyermekedet, a jövőbeli munkádat, és sorolhatnánk, sorolhatnánk. Mi az, amire építed? És ezt már most kell megalapozni. Mert lehet másról is építeni, de ha nem ezen fog épülni, akkor nem fogsz erősen megállni. Akkor nem tudsz erősen buzgó, buzgolkodni, és nem tudsz, akkor könnyű lesz majd a talaj kimozítani a lábad alól. Tehát az életed és a körülményedet fognak változni. Ha vele együtt Isten is fog változni, akkor, akkor hamar arcra fogunk borulni. Csak nem úgy, ahogy a metvedben megírta. Jó? Tehát, ö... Jó, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy erősen álljunk a sziklára, a, a, a, ami maga Krisztus erejé. Erre, erre kell, hogy építsed, építsed az életedet, az egész életed erre építs fel mert nem szabad, hogy, hogy ez változzon. És ugye, azt mondja, hogy buzgókod van az úrnak a dolgaiba, ami nem hiába való. Nem tudom, hányan voltatok már, akik, akik azt mondták, hogy ú, de hiába való már az életem is, meg hiába való szolgáltam is, mert nem látom a, a, a gyümölcsét, nem látom úgy, hogy ez béci, nem van valaki, akkor még ti is, jó van, akkor már hárman vagyunk, négyen vagyunk, öten vagyunk, hatan vagyunk, na minden tizen vagy huszan. Szerintem így van, mindannyian, legalább egyszer, egyszer éreztük azt, hogy annyira nincs értelme meg, hogy most minek csinálj, mi a sátán egyben en nyomja, hogy hát tényleg, hát megint elszóltál, akkor minek akarod tovább csinálni, olyan béna vagy, nincs értelme az egésznek. Én nagyon sokszor, én már voltam, amikor beszéltem is Bodival, hogy szerintem függesszük fel a nyári időszakra a böszölményi szolgáltatót, nincs az egésznek értelme, adjú szüneteltessük. És akkor csak így beszéltünk, hogy micsoda, ez, miért, miért, hagynánk, miért uh, hagynánk abba, amit az úr elkezdett, miért akarjuk most pont befejezni. Úgyhogy uh, én is nagyon sokszor voltam ebbe az állapotban, hogy, hogy te jóik, hát miért csináljuk az egészet. De akkor, akkor ezt az igényeset csak így húzd alá magadnak, vagy írd fel valahova magadnak, hogy, hogy nem hiába való. Minden, amit az úrért végzel, amit teszel, az nem lesz hiába, annak, annak lesz jutalmat. Ugye akkor, hogy ebben a világban, amiben te most itt belefektetsz, annyi sok minden belefektettünk energiát, időt, ugye a tanulásba, a munkánkba, majd a családunkba, a gyerekeinkbe, stb., ezek mind el fognak múlni ennek nem lesz, nem lesz igazán jövője. De amit az Úrért fogunk végezni, az azok meg fognak maradni. És annak, annak lesz nem csak hogy megmarad, de annak lesz, lesz lesz jutalma. Az, hogy építettem itt egy házat, az tök jó, meg nagyon szép, de az nem, azért nem fogok a piros pontot kapni. De jó, ott építettem egy kétemetes házat. Ú, vettem egy Audi A8-as, fú, de jó, de ezért nem fogok pirospontot kapni. Tehát ezek, ezek, ezek úgy el fognak múlni. Meg építettem nem tudom milyen sok dolgokat, Viszont az, amit az Úr dolgait végzel, bárhol, amit Isten, és annyira jó, hogy így tudom, hogy minden jótok, legtöbbőtök itt Istenben már váltott egy-egy szolgálatba, és ezt csináljátok rendszeresen, és ez nagyon jó. Mert tudod, hogy ennek, ennek lesz majd jutalma, is, és nem is akármilyen jutalma lesz. Itt, amiben van értelme befektetni ebbe az életbe, az, az, az Istennek a dolgai. Mert azok, azok meg fognak térni, már itt a Földön meg térnek. is, hogy már ezen a Földön vissza fogjuk kapni ezeket. Megy mennyben aztán, hú, csak nézni fogunk, hogy mi lesz. Jó? És tudjátok, hogy én nagyon elgondolkoztam, hogy de oké, okay, hogy ezt ide tette Pálapostom, ez nagyon jó, ez ilyen kis bátorítója végére, de hogy jön most ide a feltámadáshoz, a mennyei testhez, az egész pokol, halál, és a dolgokhoz, hogy most ide az egész, hogy buzgolkodjunk meg, erősen álljunk meg. Hát én szerintem úgy azért tettél ezt még pálapostól, mert hogy ezt az egész részt otthon végigolvasod egyben, akkor, akkor csak így lefogsz öbben, hogy a, ah, te jó ég, Isten, mit tettél, te mennyi mindent. Megtett, én értem. Nem csak, hogy emberélet nem csak, hogy megváltott, de kapok majd, fel fogok támadni, kapok mennyei testet, örökké való lesz, úgyhogy úgy, nem lesz ott a bűn, nem lesz ott a, a, a kárhozat, és a, a, a, a, a bűnnek, a semmi, se, halálnak semmiféle jele, és, és akkor csak így, azt így végig azt mondja, ú, tényleg, te jóig. Akkor, akkor a szíved azt mondja, Uram, akkor hálából, hát akkor hogy ne neked buzgólkodván a te dolgaidban, hogy ne szeretnénk erősen megállni a, a, a, a te dolgaidban, a hitben, akkor szeretnék még jobban, és még jobban közelepkeni te hozzád, még jobban megismerni a szívedet. Hálából, mert te annyi sok mindent adtál már. Nem tudom neked visszaadni, de, de akkor valahogy szeretném így viszonozni, hogy, hogy az egész életemet adom neked, Uram, mert te már olyan sokat adtál helyett nekem. És Pál öltesz a végére, hogy gyerekek van értelme az életednek, és van értelme a te szolgálatodnak, és gyerünk, csináljátok, mert, mert ennek lesz jutalma. És most jön a 16. rész is, mi gyorsan azt belevonjuk. pedig itt volna jól lezárni, hogy annyira klassz lett volna a vége, igaz. Ami a szentek számára valami zsinált illeti, amiképpen kalácia gyűlökezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenki tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történik a gyűjtés, mikor oda megyek. Mikor pedig megérkezem, akiket javaltok, levejtek át, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálem betajándékotokat. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek ők is. Ez már rövid lesz, mert csak ennyi. Mert csak egy, egy, egy oldal, jó? Itt pálaposra egy, egy, egy, egy gyűjtés szervez itt a. a a végére a Jeruzsálemi szegényeknek, ugye erről már sokat hallottatok, és már kiadta ö, a Galáciai gyülekezeteknek is, itt több gyüleketről van, Derbe, Lisztra, Ikónium, Bizídia és Antiókiáról van szó, amiket a legelső missziós útján alapított gyülekezeteket, és nekik is ezt már előre elrendelt, hogy ezt, ezt ők is tegyék, hogy tegyék félre azokat az ajándékokat, adományokat, amit szeretnének a Jeruzsálemi szegényeknek ö, odaadni. És itt négy, négy dolgot fogunk meglátni Pálnak a a, a bölcsességén, amit Istentől kapott szerintem egyeteműen vezetést, amit nagyon jól kezelt. Tehát egy pénzügyi dolgokban nagyon párra nagyon jól lehetett számítani. Az első tanácsadott, hogy, hogy nincsen meghatározva mennyi összeget. Nem azt mondja páposra, hogy na, százel forint lesz fiam tedd le gyorsan asztalra mindenkinek, tehát nem ezt mondja, hanem, hanem azt mondja hogy mindenki, amit, amit féle tud tenni, azt adja oda, vagyis imádkozza meg, mi az az összeg, amit oda tudna adni az ennek a Jeruzsálem hogy őket segítsük az ős gyülekezetet. Hiszen valószínűleg ugye onnan indult ki a, a, a misszió abban a gyülekezetben. Adjunk, támogassuk őt is. Amit az Úr a szívedre, nem amit Pálapostol, vagy amit a szomszédot, hanem amit az Úr adott a szívedre, azt ö, adjátok oda. És azt mondja, hétnek első napján már gyűjtsétek össze, másik nagyon. Ez egy praktikus tanács. Ne akkor, amikor megekezem, na, az ú ott, hogy, uh, elfettem elhozni, na, van egy százas nálam, akkor beadom. Azok, többet akartam vanni, de most nincsen nálam több. Tehát, ugye, ez egy praktikus tanács, hogy, hogy már előtte, ugye, egyrészt, hogy rajta, a szívedet legyen benne a dologban, imádkozol érte, és amit az úr a akkor azt tedd félre, és akkor már, amikor megjön Pálapostól, akkor már össze, összegyűjtve, gyorsan ugye, el tud jutni a, a célhelyre. A harmadik, azt mondja pál, hogy jelöljétek ki azokat az embereket, akik eljönnének velem valószínűleg együtt, és elvinnénk a jelensági gyülekezetnek. Ez egy nagyon jó dolog, hogy azt szeretné, hogy ez a pár ember, aki el fog vele menni, azok is ebben az, abban az áldásban részesüljenek, amit majd ott meg fognak tapasztalni. Aki már volt velem ugye a beszélményben, akkor vittünk ki például egy csomagot, ugye Krisztián volt a nagy pakoló, meg Bécék, akkor, akkor, akkor tudjátok, hogy, hogy ott, ott milyen nagy örömmel fogadnak, amikor iszünk egy kis kaját nekik karácsonyért. Akkor egyszerűen, ó, pedig nem sok mindenről van szó, nem ilyen milliókról, meg nem tudom mikről, de olyan áldásban is hogy te is felfissülsz, hogy ó, de jó, tudtunk adni nekik, is, fú, de jó, és tudom, hogy most a szegény gyereknek lesz mit tenni most a, az elkövetkezendő hétre, és abból én is ugyanúgy épülök. És aztán Pál Poston, hogy hozatok a gyülekezetből ti is, akik, akik méltók erre feladatra, hogy milyen áldás, nekik is ez ugyanilyen nagy áldás lesz az ő számukra. A negyedik, hogy Pálapostól nem épp ezért nem egyedül ö, fogja vinni az ajánlékot, ez egy nagyon jó dolog. Pál épp azért teszi ezt, hogy senki nem mutassa azt rá, hogy elvittem az ajánlékot, és akkor valamelyit meg, hogy félteszek belőle. Azt mondják, hogy hát nem, nem, nem mennyitattunk nem nem oda sokkal többet. Akkor senki nem azt ezt, mert ott voltak többen is, nem ő vitt az ajánlékot közvetlen. És ez nagyon bölcs, bölcsen kezeli a pénzügyi dolgokat. Például a gyülekezetben, nem tudjátok, például a body teljesen, nem teljesen, de ki van záró, vagy a pénzügyi dolgokból, épp azért, hogy, hogy esetleg nehogy az a nyarum eljöjjön fel, hogy na, bodogás volt, a Lelki Pászló biztos lenyúlta a gyülekezet pénzét, azért nincs most pénz a gyülekezetbe. Hogy ezt véletlenül se tudjon felmerülni, nem is tudja, még a bankszámlákat se semmit nem tud, mert abszolút nem ő kezelik. Van egy csapat, akik ezt egészet kezelik. Persze neki is van azért hozzászólása meg... Látja is, hogy mik vannak, de nem ő dönti el, hogy most mire hova tesszük a pénzt. És ez nagyon jó épp azért, hogy, hogy ne, nehogy esetleg a sátának egy ilyen csapdája legyen, még véletlenül is, hogy, hogy, hogy, hogy a pásztort így befeketítsék ö, ö, emberek. Jó? Ötös vers azt mondja, hogy elmegyek, pedig ti hozzátok, mikor Macedónián átmegyek, mert Macedónián átmegyek. Nátok azonban talán megmaradok, hogy hogy ott is telelek, hogy ti kísértek el, ahová me, ö, menendék, Ez jó, kijött. mert nem akarok titeket éppen csak átmenet közben látni, de remélem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. Efézusban pedig pünkösdi maradok, mert nagy kapu nyílt meg előttem, és hasznos az ellenség is sok. Ugye egy pálapostor azt mondja, hogy Szeretne elindulni ugye, Macedóniába, azon keresztül mened, de hogy náluk akarna telelni, hogy a konintusiaknál, ugye téli időszakban a vizitúra nem volt valami kellemes, így ezért szeretne ott maradni hosszabb időre, és addig is ugye ismét a gyülekezettel lehetne, és egy, együtt lehetnének. És innen fog majd menni, ugye Pálapostól, ugye Fézusba, és azt, mondja, hogy ott nyílt egy kapu előtte, ahol az ellenség is elég sok, hát ugye, ha Istennyit kapott az ellenség is, akkor ott teljesen ráfog a dolgokra erősíteni, és nagyon-nagyon szeretné, hogy, hogy Isten munkája előre menjen. De látjuk ugye az Efésiusban Isten milyen családos munkát végzett, hogy elolvassa azt a levelet. <coughs> 10.12. Timóteusról lesz szó. Hogyha pedig megekezi Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos madásra gyan mert a Úrnod dolgát cselekszi, mint én is. Senki őt megnevesse, hanem bocsássátok elő békessége, hogy hozzám jösen, mert várom őt az atyákkal együtt. Én pedig aparós atyafiát, illetve igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok hogy a atyafiakkal együtt. De semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen, de majd elmegy, mielőtt jó alkalmatossága lesz. Azt mondja, hogy fogadjátok Timóteust. Ugye emlékeztek, hogy apostol mellett nőtt fel Timóteus, ő készítette fel a szolgát, és azt mondja, hogy úgy fogadjátok, mintha engem fogadnátok. Látjuk, hogy apostol teljes mértékben ö, ö, megbízott Timóteusnak a, a, a munkájában. És emlékeztek, hogy mindenki egybe egyből egy, egy Timótaus 4.12, ugye, hogy senki a megnevesse. Így van, így van, így van. És eléggé komoly mércem volt felállítva ö, ö, Timótausnak, hovassátok el az egy Timótaus 4.12-ben. nagyon tetszik nekem az, hogy hogy Pál ennyire megbízott ebbe az emberbe, akit ő felkészített majd a, a, a szolgálatra. És ugyanígy mi is fel vagyunk készítve az Úrnak a szolgálatára. Mi is küldöttek vagyunk, ugyanúgy. Mi, mi Jézusnak a küldöttei vagyunk. És ugye nem mindegy, hogy hogyan képviselem őt ebben a világban. Ugye nem mindegy, hogy, hogy mit mit be belőle. Azt mondja, hogy itt lenne, és azt mondanám, hogy na, Krisztián, akkor elküldöd téged az Egyetemre, és kérlek, hogy ott beszélsz az embernek rólam. De úgy, mintha én lennék ott, kérlek, hogy úgy tedd ezt meg. Ugye, ú, hát úgy még valahogy én el tudnám úgy, dolgokat csinálni, meg a kell, akkor be is szólok valakinek, de. Hát Jézus, te azért nem mit csinálnád, akkor ú, az, akkor mi van? Ugye azért azért Jézus teljesen másképp csinál a dolgokat. Sokszor, mint ahogy, ahogy mi csináljuk, vagy én csinálom, ahogy magamat látom. De azt is, hogy, hogy azt szeretné, hogy mert őt képviseljük. Azt szeretné, hogy, hogy őt adjuk át az embernek. És ugye sokszor emberek azért nem is térnek meg, mert, mert, mert mit látnak? Egy olyan képet látnak. A, a hív emberkről, hogy, hogy ugyanúgy élnek, mint, mint, mint más hitetlen ebbe a, a világba, Semmi fény nincsen az életükben, semmi, semmi tiszta nincs az életükben. Ugye fiúk, lányok összeköltöznek már hívőként, meg, meg eljárunk bulizni, meg nem tudom, és akkor erre érjen, meg egy másik fiú, hát erre ki fog történni Hát senki. Ugyanaz csinálod, mint amit ami én is csak annyi, hogy te jársz templomban. Hát, na azt én meg nem. Tehát Ennyi, ennyi különbség van kettőn között, ugye? Teljesen másam amikor viszont fénylik valaki. És azt mondta, hogy, hogy nem azért, egy tesszük a gyertyát hogy a, a, a, a, ugye, ugye, a vék alá tegyük, hanem, hogy, hogy az fény legyen, ugye a, a, a lakás hogy adjon fényt, hogy világosságot adjon. Vagy a hegyenépített város nem azért vagy hogy ezt elrejtsék. Ugye, az, az látszik. A hegyenépített város, az mindenkinek számára látható. Ott van a város, igen. Az életünk is ugyanúgy látható mindenki számára, de mit látnak belőle? Omladozott falakat látnak-e, vagy, vagy beesett ajtót, vagy vagy egy olyan, ami, ami dicsőséges és gyönyörű és, és fénylik és ragyog. Ugye ez nem mindegy. <kül> 13.18. Ugye álljátok meg hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Uh, Intelepett titeket atyámfé, hiszen tudjátok, hogy Stefániásnak házla népp akhája zseng zsengéje, és az, ők a szenteknek való adták magukat hogy ti is engedelmeskedetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Örvendezetek pedig Stefaniás Fortunátus és akiákus eljövetelének, mert mentek való folyatkozás, betöltötték. Mert megmutatták az én lelkemet és a téteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Ugye végére is egy ilyen kis bátorítás buzításra azt mondja, hogy vigyáltatok, álljátok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. És ezt lehetne úgy is folytani. Azt, hogy vigyázatok, hogy ö, legyetek szorgalmasok a hitben, legyetek állandóan kitartóan szorgalmasok a, hi a hitben, és lehetek férfiak, ugye, ez még arra, arra utal, hogy, hogy nőjetek már fel. <gül> mert ugye a korintusiak sokszor gyermek, gyermek ilyen módon is engedtek azá, hogy, hogy beengedték a sok hamis tanítást, ugye pont ugye, nem véletlen nőtte pálapos, hogy a szigetős részben, hogy lesz-feltámadás, -e vagy nem lesz feltámadás, mert sokan úgy mondták, hogy nem lesz feltámadás, meg nem olyan lesz, ahogy, meg nem így lesz, meg stb. És azt mondja, is, hogy de, azt mondja a páposról, nőjetek fel, lejjetek erő, lejjetek felnőttek a, a, a, a hitnak a dolgaiban, ne ilyen gyerecipőbe kelljen már nektek kiállatok. Már vagytok olyan, annyira úgymond felkészítve, vagytok olyan erősek, és ö, van egy tudásotok a, ezekben a dolgokban, hogy ezek emellett ki, ö, ti is ki tudtok állni. Azt mondja, lejjetek készek, lejjetek vigyázatok, hogy, hogy az ellenség tudjon hiteket vezetni. És azt mondja, hogy hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És ugye ez nagyon fontos, és annyira jó figyelhetés ez mi számunkra is, és a korintusiaknak is, akik sokszor szeretetlenek voltak. Ugye emlékeztek, hogy, hogy a gazdagok ugye félre vonultak, és megették a kis kajájukat, a szegények meg ott voltak, és, és nem tudtak semmit tenni. És azt mondja, hogy, hogy minden dolgotokban szeretetben menjen végbe. Ugye a nők is ilyen tiszteletlenek, tiszteletlenek voltak a férjük eszembe, hogy nem akarták fölvenni a kendőt a, a fejükre, mintha én nem hordanám most a jegyűrűt, mert de, hogy már valaki esetleg azt hisz, hogy házas vagyok, hogy ezzel tiszteletlen lennék a feleségem irányába. És ugye ezek is is. Ez, ez pontosan a szeretetnek egyrészt a hiány. Azt mondja Pálapost, hogy mindent, mindent, minden dolgotokat a szeretetben menjen végbe. És ugyanígy, hogyha a szeretetben menne végbe minden dolgunk, akkor nagyon sok problémát ki tudnánk kerülni, nagyon sok minden nehézségen hamarát tudnánk kerülni menni. az miatt, mert nem szeretetben akarunk járni, hanem mert önzők vagyunk, büszkék vagyunk, épp ezért nagyon sokszor van az, hogy ütközünk egymással, és sokszor az abban, hogy nem is akarunk ezen változtatni, és nem is akarjuk a szívünket ebben a dologban megváltoztatni. És azt mondja, hogy Stefánusnak hogy, a Stefánusnak a házanépét, a első elsőre ez biztos ilyen furcsán hangzik, ez egy római provincia volt, ez az, a, ez az Akhája, és ezen a részen voltak Stefánusnak a házanépe. Azt mondja a pápost, hogy őket, ezeket a szolgálókat, itt a tizen 5 ös 18 verség, hogy fogadjátok őket szeretettel, és, és becsülétek meg, tiszteljétek az ő munkáikat a ti hiszen ő az idejüket, az erejüket ti fektetik bele. Azt mondja, értetek, értetek fáradoznak. Azt mondja, akik, akik ezt teszik, hogy titeket akarnak felépíteni az úrnak dolgaiban, akkor azokat becsüjjétek meg. Tiszteljétek ezeket az embereket. Azt mondja a hogy legyen előttetek példa az ő életük. És azt mondja, hogy figyeljtek oda őrük is, is és engedelmesked, engedelmeskedtek nekik, hiszen, hiszen ők minket Isten álltott ebbe a szolgálatba ö, be. Aztán a 19-es a befejezés pedig Ázsia Ázsai gyülekezet, köszöntiteket a Urban felette, igen akvila és prisszilé, házunknál végy gyülekezettel egybe, köszönteteket az atyaf mindjárt, köszöntjetek egymást szent csókkal, köszöntés saját kezemmel, Pál, Páléval írom, ha valaki nem szeretett az Úr Jézus Krisztust legyen átkozott, mananata, az Úr Krisztusnak egy veletek az én szeretetem mindjártokkal Jézus Krisztusban, Hát így Pál gyorsan össze, összecsapta a végét, úgyhogy uh, itt csak, amit ki akarok ugye, emelni ezek közül, ugye a köszöntések közül, hogy végére beteszi Pálapostól, legyen átkozott, aki, aki nem, izé, de minden dolgotok szeretetben menjen végbe, de legyen átkozott az, aki, hogy hívják, nem Jézusban hisz. Ezt egy fontos dolgot kell azért megnéznünk, és hát két fontos dolgot. Az első az, hogy hogy itt Pálapostól nem egy ilyen lavinát akar indítani abban, hogy na, akkor itt most már lehet átkozódni, és akkor ugye sok gyülekezet ezt csinálja, akkor most már szólunk erre, meg arra, mert benne van a Bibliában, hát nem olvastad. Tehát itt nem, nem ezt mondja Pálapost, hogy akkor most tessék itt átkozódni, jobbra, balra mindenkire, hanem, hanem ö, pontosan arra akar rám ugye, hogy, hogy emlékezetek itt nagyon komoly dologra van szó, hiszen, hiszen a, a, a korintusiak között is voltak tétanítások, tétanítók. Ugye nagyon sok tétei volt hogy pont Jézus Krisztussal kapcsolatban, akik azt tanították, hogy azt mondták, hogy Jézusnak nem volt igazi teste, teste volt csak, nem is volt Isten, nem is támad fel, és a többi is, azt mondja, hogy pápostról az ilyen, aki ezeket tanítja, plána úgy, hogy esetleg tudja az igazságot, azt mondja, legyen átkozott. Azt mondja, hogy, az hogy az ilyennel nem akarunk közösségben lenni. Azt hogy az ilyennel nincs, nincs mit beszélni. Jó? És ne felejétek, hogy, hogy az Úr el, elvisz bennünket, de nem Presley jó? Ez, ezért ez jó volt. Ö, és lelett győzve a halál, a pokol, a kárhozat, és, és győztesek vagyunk az úrban, és ezért buzgó, buzgón tartsunk ki az ő munkájában. Amen? Amen. Igen, lesz egy dal, de kérdez.